מזמור ט' למנצח אלמות לבן מזמור לדוד. אודה אדוני בכל ליבי אספרה כל נפלאותיך אסמך ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. בשוב אויבי אחור ייכשלו ויאבדו מפניך כי עשית משפטי ודיני